Ba ez dakitzen bat urte ondoren, ba igual hogeitik e, gora Iaia ez ia gogoratzen ez, noiztikan ba herrian ez dugula zine bat izan ez Beintzat fundamentuzko e, zine bat e, Melanoldi baterako herrian genuen zine hura ba oso garrantzitu izan zela Eta eskeroztikan ez dugula aukerarik izan ez Eta behar bueno, berri hori herrian berrezkuratzea zine manaldiak ba, garrantzi bere izan duaka Hemen di urte buken arte ba iru zine sinemanale izango ditugu. Bizkat banatutak, es ba, aurrentzat, eh family eta baita balduentzat ere. Eta, bueno, hemen itsas ikusiko dugu aber eh mota daukan, es? Esinki, hemen ali naurean, eh pizkena ka bagoaz eh eki antolatzen, mota desberdinakoak. Eta ba, hori izango da, aurrengo aztetan taia betzen emango dugu ni bilbidea. Nahi dugu probatu, asireten esan genuen bezala, ba, aretoa berak ze funtzionamentu eradaukan baitar ere ba, ikuslegoak non hartzen ari dien e, areto hau. Eta azken finean bueno, ba, ikuskizunen atletikan ere ba, zentzu dien garrantzegiago e, dutenak edo e, jendeak hobetu hartzen duen. E, beraz, horrein bueno, esiko gara zinekin, Eta bueno, ba, ikusleren arabere ikusikudugu, ba, zin eren e, apustua herrian sendoa e, den edo ez. Eta e, bihar lemesiko froga. Nik behintzat hori xeazpimarratu nahi nuke ez, abilatu ingo garela. Abiatze guztietan gertatzen den bezala, ba, lehenengo pauso hietan, ariko gara, eh, pixka bat, eh, zera, eh, zendotu nahian. Ba, bihar eh, hartur eta munduen gerra. Aurrentzako emanaldia arratsaldeko Arratxaldeko zeietan, pelikula berrilea da, 2 mila eta marrekoa da, eta jarri dugu bi eurotan. Zertarako, ba, aurrak, eta gurasoak, eta pixkanaka urbiltzeko itiura ardezaten. Ez? Gero, zera e, dokumental bat jarri dugu, nion ospe eta son ondilea izan duena, eta hori, abenduaren iruan izango dugu, Arratxaldeko zortzitan, eta hasierraltuna bergararrak zuzendutako bertsolari dokumentala. Donostiago zinemaldian aurkeztu zen, eta bertsoaren mundua, eh, barrendik eta nola bizi den, eta, eta alderdi horretatik eh, jorratzen duen pelikula da, oso harrera hone izan duen pelikula, aurten bertan eh, estrainatu dela esaten naiz, eta beraz, ondarbilean izango dugu hori ikusteko aukera. Eta gero, planteatu dugu hirugarren pelikula bat, hori abenduaren amaseirako izango da, Tintin, Las Aventuras de Tintin, El Sekreto del Unicornio. Eta planteatu dugu, bueno, Tintinaren irakurleak garai bateko irakurle izan diren horiek pelikuletara ere hurbilduko direnez, bajarritu du 8 sortzietan, 3 eurotan eta hau gaztelaniaz izango da, eh? Ze gukor ere hizkuntza hizkuntzen erabilerare kontuan hartuko dugu, eh? Saiatuko gora alik eta jende gehiengana iristen, hizkuntzen eta ere kontuan hartzen eta bereziki ba, ba, euskara bultzatzen eta Honek erakutsiko digu pixka bat, ba, gure harrera zein den. Ez? Guk datorren urterari begira hori ikusten dugu. Piskanaka piskanaka uitura sortu behar dugula eta gure baliabideen arabera ba, jokatuko dugula. Beti ere, lehenengo momentuetan izango da, helburu nagusia e, guk ondarbitarrok berriro ondarbilan zinera etortzia quero zalantzarik ez dago bestelako ekimenak aurrera ateratzeko aukera izango dela zikloak planteatzea eta on lehenengo momentu honetan helburu nagusia bestia da eh? bai aurrak bai helduak nikusten erronka txiki bat ere badugula hornera be eta gazteekin ez pizkanaka hoientzat eskaintza aberastea eta zabaltzea E, programazionali dago kionez, e, bueno, itxahetxa bilakatu egiteke pixkat herri zinema, zinema batean edo e, ibarralden narebi ez e, oik jura hundia dago horretan pelikula programatzenak honetan ez dakit nola akudatzen den hori pelikula komertziala direnean bai eta... Bai ez ez alderdi horretatik guk ez dugu lehiarik planteatu goni hola zer dugu lehiarik planteatu eh? ez ikuspegi komertzialarekin men yan egila da gaur egun ditugun baimenekin eskain ditzakegula ba orain Adibes aipatu ditugun hiru pelikula hoc bi dire aurrengoa eta eta eta besteak 2010ekoak beraz alderdi horretatik ikus leengana iristeko berealakotasun hori garaibatien zintzen orain posible posible da besterek izango da E, gure programazioa izango te den maiztasun handikoa. Horretan bai, 1000 e, shamarrak izango garela eta saiatuko garela ematen ditugun pauso horiek senduak izan daitez zen. Esan nahi dut, oraindik ez dugu ikusten ila, ezera, astero astero emanaldiek izateko aukera. Hori pixka bat gure ohiturak lehen esatenola gure ohiturak landuala bai ikusiko dugu posible egiten zaigun. Azken ere, gero kontutan hartu behar dugu e, ekonomian aldetikan, zehuntan zehik uzkizunak badak izkigu, kulturako hainbatek italdi, berez, e, udalak dirua jarri barko dugula eta gaina hortan beti izan dugu hori inberzioa dela azkenen kulturan errentarri garretasun ekonomikorik askotan ez dagoela, baina hori jakin badakigu eta hori lako aktibiadekin gu ditugu, baina bai, beste batzutan bintzat zaituko garela, bagaztua eta diruzarren arteko horrek hori ezen bestela, baina ezken bueno, dut zako zen fonda zaten duen bezala, eta horroreka bueno, ere bilatu behar dugu, baina azkenean da erabiaren arabera. Markato aitorkak esan dena beste lekuetako esperientziatik bai bai ikastenari garela gu ere eta eman dezagun gero ikusiko dugu ba zenbait okitan egiten diren adibidez herri zinemetan egiten diren ba ba bonus sistema adibidez orrolago multzoka multzoka ba pelikula jartzia eta ordan horren arabera egitea hoiek guztiak ba pizka bat gure biziaren arabera ikusiko dugu ze len aipatzen zen bezala ni adin batekoa naiz eta gogoan dut ze sinetera joaten ginen E, bestelako esperientzia batzuk izan badire ere, egia da ondarbilan bertan ez dugula izan ondarbitarrok joera hori garatzeko aukera gehiegi. Orduan, hori ere landuingo dugu eta landuhala ikusiko dugu, bueno, jendearen erantzunarekin eta gure programazio osatuko dugu eta gero bestelako baliabide batzu bilatuko ditugu, claro.